Vi börjar med Du lyssnar på Fredagskallan. Ja, det gör du det, det här. Janne mitt fast i teknikjungen, Men nu fick jag död på den här människan. Herregud, hon sjöng ju nästan ihjäl mig. På tal om att sjunga ihjäl sig så tänker jag, men vi tar väl en kvinna till som får sjunga ihjäl oss. Och vilket liv det har blivit i Texas. Hur kan en människa som heter Beyoncé sjunga country? Allting är upp och ner. You listen to the Friday brunch. So... du lyssnar på fredagsfrukost? Ja, du gör det och du lyssnar på Janne Holmbom, Johanna Lind. Hon är spårlöst borta idag. Det är sådär... När man kan flexa på jobbet, det kan ju inte en annan. Man går ju till stämpeluret på morgonen och så gör man sitt värm. Så är det, det är olika generationer. Det är det. Jag har inte riktigt begripit det. Men i vilket fall som helst så säger jag grattis till Iren som har namnsdag idag. Och Irja. Irja känner jag några. Irja vet det inte om jag känner några. Jag tror det är finsk, det låter väldigt finskt. Skulle jag fått finskt barn så döpa det till Irja. Ja, om det inte var en man, för då skulle jag döpa det till Pecka. Nej, det vet jag faktiskt inte om jag skulle döpa till Pecka. Man kan, man kan väl döpa sitt barn vad man vill. Hörni, idag så ska det handla om sång, och musik och körsång och komponerande och, och, och, och ångest och, och stämmor och solon och aktier kod och film och allt det där. Men innan vi kastar oss in i det här spännande. Tänk att få återuppliva en konsert som faktiskt gick av stapeln 2019. Och ändå inte återuppliva för det är så mycket nytt. Så att man får på nytt uppleva. Men, men det ska vi prata lite, lite, lite, lite, lite senare om. För innan det så måste vi ändå lyssna på en riktig rökare. Du lyssnar på fredagsfrällan. Ja, du lyssnar på fredagsfrällan. Det är ju morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoom en byggt med mig, Janne Och ni, jag vet inte hur det är med er, men jag älskar levande musik. Det är något alldeles speciellt. Och att gå på konsert, det är också något alldeles speciellt. Och sen älskar jag mat. Och då tänker jag så här, tänk om man skulle kunna kombinera det här och faktum är att den 12 och den 13 april så kan man kombinera det här och nu är det förvis att soppa men jag tror man kan ha öl till soppan så då, det löser ju en hel del. För då, då händer det nämligen någonting på plan B. Och det tänkte jag att vi skulle prata med morgonens gäster. Det, det är så himla fränt att vi har både en komponist och en korist i studion. Va? Och själv är jag ju intresserad av blommor, men jag kan ju inte kalla mig för florist. Men det hade ju varit roligt. så Men, men jo, det är så här. Jan G. Fransén, välkommen. Tackar, Kom tackar. jättenära mikrofonen Där, mm. perfekt. Ja, jag gör Perfekt Du får väl ändå då klä skott som komponist Ja, jag får väl känna det faktiskt ja. Det har blivit så ja. Och Ja Det har väl hänt en hel del sedan 2019 Men Pandemin satte väl stopp för rätt mycket tyvärr. Ja, det var så. Det blev ju en omstart kan man säga för många. Ja, men På det var en väldigt stopp. lycka konsert vi hade då, 100-årskonserten. Det var ju, ju väldigt lyckat. Ja, just det. Men då, då nöjer vi oss med det. Sen säger vi god morgon Margareta Johansson. Och så nu ska jag säga god morgon Margareta Johansson har dragit upp. Här. God, morgon. god morgon, god morgon. Och du är korist. Ja, det är ja. Ja. I någonting som heter Jag tycker det är så roligt Det heter Sound 68 Som är en blandkör Eller vad säger man? En blandad kör, en blandad man kanske. kör. En blandad Sound kör, 68 ungdomskören Hette det, ja, det Man undrar vilket år det bildades <laughs> Ja just det ja. Och, och, och det är sådär att, att här, Nu möts ni igen vad heter det, Margareta och Janne ja. för, för det var ju så Att ett samarbete landade i den här ah, jubileum. Man kan ju säga det, det, det hette Tranos. Vad hette det igen? Vad hette själva eh, Tranos Tranås år. Tranos hundra år. Ja, ja, precis. Ja. Och det var ju så att Tranos fick ju sina statsprivilegier 1919. Så det var ju 2019. Och så var det ju tänkt att det skulle bli en dakapo på alltihopa och så började folk hosta. Har det inte så, ja. Jo, ja, Exakt så var det. Ja. Alltså, Vi så, ville ju hemskt gärna fortsätta och kanske uppträda någon mer gång med detta. Men ja, som sagt var... För du vet ju alla som, som har jobbat i, i musikprojekt och framförallt i körprojekt att det ligger rätt mycket förberedelse. Ja. Och sen, så var det? Det var konserterna. Hur gick ja. det då? Ja, det, vad vad hände då? Så, mm. så att man ville ju gärna... Men så, då kom ju pandemin. Ja. Så, men nu kan man säga, nu är det någon form av, av revansch då, eller, eller återkomst kanske man ska säga. Återkomst det låter ja. bra. Ja. Men hörni, ska vi, ska vi backa bandet då? Hur började på det här då? Ja, det var ju så att kören hade 50 års jubileum. Och då hade vi samlat några gamla körmedlemmar upp hos oss i Tostås, min fru och jag. Och, det var så inte bättre efter några glassvin så skulle jag spela lite och nu ja. uh, fick maggan höra det hon var ju eld och lågor ja. och sen uh, var det iväg lite grann men det kanske maggan kan redogöra för ja. vad som mm. hände sen vad var det för vin maggan <laughs> Ja så det var lite ja. Ja, nej det kommer jag faktiskt nej. inte ihåg men gott var det ja. Ja. så ville han ju då han hade köpt ett piano Mm. Och ville spela lite grann för oss så Kom jag här sa Så ska vi ska du få höra lite och Jag satte med på sänkanten För han hade pianot i, i sängkammaren Ja herregud då var mm. man inte mycket roligt <laughs> <laughs> Och Vart eh, såld Kan man säga ja. Jag eh, hade Ja Det man kallar för ja. ståpels. Ja just det, ja. Gunde ja, ja precis och sa till, till Janne då att eh, detta måste ju ut och ja, ha massor av låtar. Ja va? ja, ja. Jaha, Och så visade han med en liten låda han hade där och ja, tio ja. centimeter hög. Skollådan. Ja, just det. Ja, ja, ja den <laughs> klassiska liksom. Ja, ja. Ja. Ja. Ej, och sa att ja, men, ja det, faktiskt skulle det passa kör, sa han. Ja, just det. Ja. Ja, men då ska jag prata med Sara, vår körledare, så jag och ja. gjorde så. Och ja, sa hon jag kan, väl ge, jag kan väl ge honom en timma Jag kan ge gubben en timma ja, ja, ja, klart, klart, så Självklart, jag. det förstår man ju <hör> <hör> <hör> ja, <hör> och, och, och jag och Janne fick väl nästan slänga ut henne när Aha, ja, ja. Vi, Efter fyra timmar Så fick jag väl mer eller mindre fösa ut henne <hör> Fast, fast väldigt. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, men ja. sen var det ju många sittningar Och, ja. och sen och Hon gjorde ju ett Fantastiskt arbete För det var ju, det var ju 15 eh, Verk som skulle arrangeras ja, Från skratt. scratch då ja. fanns ju inte innan, det var ju uruppförande Som ja, skulle ju inte skälla någonting nej. Någonstans ifrån, utan de fick bara från början På alla då Men hade du, kan du skriva noter och så? Nej nej, nej, nej, nej, nej Jag kan inte Benny Andersson heller så. Nej. Det, nej. Så. Fast har ju Benny Andersson ja, Kanske kan, bättre, bli, något av, det kan <laughs> bli något av den killen också <laughs> Ja, då, då, då. <laughs> Nej, men det, det kan vi, det, det faktiskt kan vara en fördel att, att inte vara och kunna skolan. Man får öva upp sitt gehör och man får lyssna på andra sätt. Och då, ja. då kanske man hör saker som, som man inte skulle ha gjort annars. Aj, man, precis, man kanske gör saker som man tänker att oh, det där musikteoretiskt får man inte göra på det nej, sättet. Precis, men det fungerar alldeles utmärkt. Men det tar ju tid för mig att harva runt <skratt> på Hjälpejan ja. och Hjälpejan och övergångar och, ja, klart, och sånt. Ja, men men det är ju en angenäns syssla i sig, ja. att, inte mig emot på något sätt. Då satt ni där och då, och då, var, då, ble, då blev hon bättre, och man, <hör> bättre, om hon inte var äldre lågor från början så blev hon eldologer. Hon hade väl nästan falnat efter fyra timmar, <laughs> tycker jag. Men, nej, men, nej, men, nej, nej, nej, nej, <laughs> nej. Hur, hur, hur, liksom, hur tog ni projektet vidare då då? Nej, det sammanföll ju ganska naturligt då med hundraårsjubileet. Med vi, vi, och sen gjorde jag väl ungefär så som... På samma sätt när de gjorde, man gjorde Mamma Mia-filmer, det fanns ju melodier, men det fanns ju inget manus. Och så ja, försökte man att pyssla ihop aa, det, det. Så att det en story och det, det, så blev det det. Det var ganska hyfsat. Sen hade vi en programledare där på konserten också som var ganska rolig. Ja, jag kommer inte ihåg vad han hette ja, nu. Nej, nej, det var en <laughs> utomsocknestö. Ja, inte en bokstavsbok tror jag. <laughs> ja, <det> var, <laughs> ja, det var, ja, precis. Det var väldigt vackert och det var väldigt, det var väldigt starkt och det var väldigt bra, tyckte jag. Mm. Som, som, som fick se på nära håll. Om vi, om vi, om vi fortfarande stannar kvar i, i skapandeprocessen då, och så funderar jag lite så här, om du inte skriver noter, och, och, hur, hur, hur fick liksom Sara det till dels? Jag menar För hon behövde, ju ändå, hon behövde ju ändå ha någonting att utgå ifrån, en byggsten att bygga vidare på. Ja, då, alltså att, för att skapa själva körarrangemangen. Då, då får man gå den långa vägen, då sätter man en videokamera ja. högt ovanför lpa och ja. sen... Sen förhoppningsvis så kan hon se vilka ackord och toner jag tar så ja, det var verkligen så. Ja, och sen får den säkras människan sätta sig ner och tyda det här då och skriva ner det och sen arrangerar det då var så det två faser där då så det har jobbat för henne men ja, okay. Det gjorde hon bra. Gjorde hon med bravur kan Ja, jag jag är mm. men du, du, jag, jag, jag, liksom, jag har en bild av dig och gitarr. Ja, mm. ja, ja, är det inte det som är ditt huvudinstrument om man... ja, ja, det är väl videokamera jo, men kanske ja, som huvudinstrumentet. huvudinstrument ja, men... min gode Van Cross Nittmark han slog ju sönder min fina Levin-gitarr som jag hade köpt uh -huh. en gång i tid uh -huh. in, vi hade ju en liten sångstum där han var lite exalterad och trummade på baksidan och åker, trumma igenom baksidan uh -huh. Uh -huh. så han köpte den gitarren och sen så vet jag inte vad jag gjorde med de pengarna <laughs> Sen kan harvade jag på mig <laughs> Hustru Ingers ja, ja. gamla landåla i alla år och så ja, ja. barn och sånt, så var det inte mycket mer Nej. för Lasse Johansson i kören då kom nedsläpa när vi var hemma hos dem en gång på lite party och visade en gitarr som sonen hade köpt och så ja, okay. tyckte jag att det var väl trevligt Ja och sen skulle min son och jag gå och, och, och jag skulle hjälpa honom att köpa en gitarr i Linköping och mm. råkade komma ut med varsin gitarr Aha, där Det var början av 2000-talet då. Aha, okay. så, var... så, så började det hela sakta, men, men det, om man säger det här, låtskrivandet gick egentligen inte igång förrän vad kan man säga, jag säga? gick och köpte ett elpiano. Ja, det är en helt annan sak att jobba på ett piano, med harmonier och sådär. Ja. Men sen, sen hoppar jag mellan gitarren och pianot ja. då va. Så tröttnar jag på piano så tar jag gitarren och kommer ja. kanske fram något nytt där och så vidare. Ja. Så. Men det är, det är ju inget, om man säger att skriva musik, det är, det är ingenting man konstruerar egentligen. Nej. Utan det är ju, jag brukar säga det är mer medialt. Det. Kommer man på morgon och lägger ett akord så hör jag en melodi och sen gäller det fort som fasen och försöka memorera den. Ja. Hur, hur memorerar du den då? Kan Spelar du, alltså du in eller? Iphone. Ja, men det är ju så. Ja, men jag, jag har ju, ju suttit i bilen mm. väldigt mycket. Och ja, det där dra var jag skrollade mellan det är många bra låtar som kommer den vägen. Ja, Och sen absolut. när man ska lyssna efteråt så, så hör, man har ju mest trafik. Ja, <laughs> så, det det. Men, men, ja. Men där var det liksom en slinga som funkade Nej men det hade jag inte haft det enbryte det Nej. en timme efter så har det försvunnit ja, så, så, så så, så är det för att... Och jag när jag spelar på pianot då, då skriker jag korden. Så jag sjunger koden för att komma ihåg. För jag kommer inte ihåg. Alltså, vad ska det vara? Ja, men det är ju roligt. Jag vet ju inte ens vad det är för kod. Nej, men då kan du, ja, gå kan du kan få mig. Du få gå kurs hos mig. <laughs> några kan jag kan ja, ja, det är Se, klart vet, att du är, det det det är känt. Se, känt. Se, känt. Du, du. Se äh, känt. Jag tänker så här. Ska vi ta, vi, innan vi går vidare, ska vi inte lyssna på någonting? Bara, för, för, för, ja, du, du hade mer eller lite. Ja, jag var nere på övningen i, i uh, 6X, övning i onsdag, så jag bara har någon, kanske någon, någon, någon, någon 15-30 sekunder där du kan ja, bjuda på. Vi får se om jag hittar något här. Då. Är da, det en, uh, rainy Day tycker jag ju personligen är en, en rätt trevlig låt. Ja, just det. Men är inte det till och med, dessutom att det. Uh, är det, är det, nej, det är inte din favoritlåt. Du, ah, du, du tycker jo. den är bra, fast det finns en annan bättre tror jag, som du. Eller? Bland andra. Ska vi prova den där Rainy Days då? Ja, jag då kan jag lyssna jag, lite på den bara. Jag har faktiskt inte ens provat om, om, om ljudet går fram. Så det, ah, I värsta fall får ni gå <coughs> ja, upp och så får ni sjunga ja, idag. Ja. Lyssna vi lyssnar lite får vi se vad. Det här, var var det på, från, från körr jag menar alltså. Ja, det var bara inspelat på Iphone Men det var. Ja, men i, ganska bra ljud ändå faktiskt. Ja, Måste man så må det, tillstå. det Rainy day, man, man får lite sommar sådär lite ja, blommregn. Blom, ja, jag alltså. gillar när det regnar på sommaren. Varmt och det luktar lite gott så det ja. från gräsmattan, Det är ja. fint så. Om man sitter under taket ja. ja. eller? Ja, naturligtvis. Ja. Alltså, ja just det. Ja, jag gillar regn på film Ja, jo men Det är fint, va? ja, faktiskt, ja. Faktiskt. Och det här handlar om en sån dag, eller? Ja, eller? Det, ja, ja. vi ser det där. Ja. Vi ser det där. Det är jag en stanna. typisk svensk sommardag Vänta på oskan klockan två där Ja, ett, ja, och ja precis där. Den går. Och den går aldrig över ån innan midsommar <skratt> Så så blir man av med den routern <skratt> ja. ja, då har ja, det blivit ja. Ja, vackert. Men, men, men vad, vad, vad, vad, vad bra ni låter, Margareta. Ja, ja tack. Ja, det, det var väldigt balanserat, tyckte inte du inte, Alltså, stämmer det där Jo, det är, det är en tät, tät låt kan man säga ja. i, i, i arrangemanget. Ja, det... ja häftigt. Alltså det, det, här är ett, det här är ett smakprov då på, på vad som komma ska. Ja, absolut. Rainy days. Ja, det är, idag är det en rainy day, fast det är ingen sommardag, det kan man ju inte. Inte sin vildaste fantasi tillstå. Jag vet inte hur det var för er, men vi fick 30 centimeter snö här om dagen i trevligt. Ja, vi har en trevlig roligt. Också. Vi har precis trevlig Vi har en vi var till London så vi ja. hann precis hem till huset innan ja, det värsta skönt. bråkade ja, lösen skönt. var att det stopp vid gränna så där kunde vi tillbringa natten ja, om Eller hur? Folk som har rösträtt sätter sin bil med sommardäck och kör ut. När det är, det är, det är, det är, man borde kanske göra någon form av selektering där vad gäller vem som får <laughs> gå till valurnorna men det är kanske en helt annan debatt. <laughs> och diskussion yeah. men, men Margareta, om du, om du skulle välja en mm. sådär, sådär om, du, om du fick plocka en låt som mm. du, om jag bara tvingade dig till att bryter armen, är det någon som du, <laughs> någon som du känner sig, ja ah, men den där tycker jag är rolig att sjunga mm. eller den där ja. tycker jag... Universe. Universe, mm. oh. Mycket fin låt. Den, den är ganska sent i föreställningen eller nej? Mm, no. ihop e, ja, ja, eller? Ja, ja, men den ligger nog lite längre fram där. Men men där, det, det, det finns ett litet klipp på den här också. Ja, det är också från övningen där Ska, i, vi, ska måste... vi lyssna på den då? Ja, det tycker jag. Universe. Ska, ska ska, ska, Sätt oss i en stämning då, Vad vad vad när du har det? Här då? Nej, det Jag hade gjort eftersom jag jobbar med utbildningsfilmer då, i min vardag så hade jag precis gjort en en film en utbildningsfilm om universum ja väldigt mycket vackra bilder där från här rymdteleskopen och ja. nebuloser och annat otroligt vackert och, och sen, ja, sen blev faktiskt den här till ja. utifrån det okay. jag, måste, jag, jag bryter in med något helt annat här bara för att berätta jag, jag, min, min yngsta dotter när hon var liten så var hon hyperaktiv hon var liksom... min fru Karin hon var världens snabbaste mamma hon var precis överallt alltså överallt när man vände sig om så var som en båd Terrier liksom, eller border collier så alltså, bara, eller och, och då hade jag ändå bestämt att på ett höstlov så åker vi upp och så tittar vi på en älskad dinosaurie. Som alla barn har i någon sån här dinosaurieperiod, liksom mer eller mindre. Och hon hade en extrem. Och då Då åker vi upp till, natur till Naturhistoriska Riksmuseet och går på det här kosmonovan, ni vet, den mm. här fantastiska där man sitter och jag är extremt höjdrädd Och man sitter som en jävla silgrisla där liksom, och håller i sig för att inte ramla ner. Det är ju brant, liksom i biosalongen så här. Och så kommer vi dit och, och då visar det sig att jag och var ju inte den enda pappan som hade en idé med sina barn den dagen. Utan det var ju hur mycket folk som helst och alla dinosaurvisningar var slutsålda. Och då vände sig till min lilla dotter och sa att det blir inget Vi kan ju åka till McDonalds. <laughs> <laughs> det, det, ni vet, ni ser en, ni ser en bäver och, en och liksom, så där, så att så Men då fanns det planetarium. Så det, det köpte vi biljetter till. Och jag vet inte om det har varit på planetaren, men det är, all, det är precis tvärt emot en actionfylld dinosauriefilm. Och sen började vi gå, och vi fick ju biljetter så vi satt ju. Ah, vi var de silgrisarna som satt absolut längst upp, och min dotter var precis överallt. Och jag tänkte så här: Vi var ju livrädda, så, så jag körde en kanske. Lite annorlunda pedagogisk uppfostringsmetod Nu sitter du still annars dör vi S sa jag Och då, då, då satt hon så still verkligen Och man såg hur knogarna vitnade När hon höll i karmarna på, på, på biostolen där Och så börjar planetariet Det var bara Det blinkade lite så här, va jag tittar på min dotter. Och hon kramar hårdare och hårdare för att sitta still. Så här. Och sen... Så hörde man spikar rösten emellanåt. Det händer ingenting. Och efter 20 minuter så kommer en meteorit så här... Och över bilden. Då reser hon sig upp och så skriker hon... Började! <laughs> alla skrattade hela biosalongen för alla tänkte också: Vad är det här för någonting? Men det är inte det universum vi pratar om nu, utan det är det här universum vi pratar om nu. helt annorlunda. Ja, <kör> den är lite mer sparsam i stämmer. Jag har även jobbat lite med att försöka uh, bildsätta den där, men eh, jag har av olika anledningar inte blivit riktigt färdig med det <hör> <hör> Story of my life. <hör> ja, ja <hör> nej, men jag har ju en massa uh, fina bilder i Dessutom kan man ju få en, en himla massa fina bilder från NASA. Jag rekommenderar att gå ja. in på Nasas hemsida ah, okay. och titta på universumbilder ja. från de här rymdteleskopen. Det är, det är, ja. gratiskt, det är fin underhållning. Och på något ja, sätt. Ja, det är det, absolut. Margareta, vad är det som är så roligt med att sjunga just den här då? Vad som roligast, ja, men det är roligast är det... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag... jag de här låtarna går ju rakt in i hjärtat. Ja. Därför är de underbara att sjunga. Okay. Och ja, vi, vi är nog ganska. Vi tycker nog lika. Hela kören var ju helt ja. saliga när vi fick de här. ifrån från lilla tran också ja. också. Va? Det är ju galet. Det är helt galet helt fantastiskt. Mm. Men du, jag tänker så här, Janne. Du, du som är, du är ju filmare. Filmar och fotografer, om man vill. Ändå, liksom, ja, om jag skulle kanske, sätta någon ja. form. Du ja. har många etiketter, men en av dem är ju en ganska stark är ju film. Eller hur? Ja. ja. ja. Och då tänker jag så här. Har, har, har du blivit influerad? Finns det något som liksom har influerat, influerat dig från filmens värld i, ja, i det här ja. låtskrivandet? Ja, mycket, mycket, mycket, mycket. mycket. Jag älskar långfilm och tv-serier och sånt där. Ja. Och det, det är, de texter jag skriver det är ju det, det är mycket som bottnar i någonting som jag har sett. Ja. Någon, någon film ja, okay, eller ja. sånt där. Sen är det ju olika saker som som berör en mer eller mindre. Uh -huh. att säga. Men en, sak som, eller en film som jag tycker var fantastisk det var ju Harry Woody Allen's Midnight in Paris. Uh -huh. och Den tycker jag alla ska se eller hitta på någon streamingtjänst. Uh -huh. Det är en fantastiskt eh, fin film. Uh -huh. Och med otroligt fin musik i. Uh -huh. Och sen ska vi väl inte äh, glömma Jean Kelly när han dansar runt där i Paris. Nej. Det är väl också någon ja, som är, liksom sitter långt bak i, i ryggraden. Ja, så att... Det är en helt fantastisk scen. Han äh... borde ha blivit förkyld, tänker jag. <laughs> ja, För man ska det borde... vara torr om fötterna. Ja, med nej, med nej, nej, nej. <laughs> Men äh, så vi hade sett, det var Lottie som bor med sin man i, utanför London och som visar oss den här. Äh, och det är en filmen Och sen när jag kom hem så kände jag att jag ville pilla ihop en låt som heter ah, okay. Dance in Paris. Ja, ah, just det. Och så blev det en sån historia av det. Då. Har du den där möjligtvis? Ja, men alltså den, det finns någonsin som heter Dance with me in Paris. Ja, just det. Så heter den. Jag har du, eller, inte har själv vad den heter. Nej, men nej. Nej. Jag, jag rättar dig så gärna. Ja, tack, tack. tack. <skratt> ja, men vill du stanna och ja, på den också? Ja, då? det kan vi göra tycker jag. Ja, men alltså man fick ju nästan ta på sig danspycket nu kände jag liksom. men det, det är inte sådär det är det är ingen rap det är nej, ingen nej, sån street street sådär, man, jag känner att jag släpper högerfoten nästan hela tiden sådär. Jag har lite svårt för rapp. Och <laughs> <laughs> <laughs> <Wapp. laughs> lite. ja, ja, ja. nej, nej det får vi vara nej om man säger så här att det jag har skrivit eller skriver för en delen jag håller på fortfarande och tycker att låtar så så jag brukar säga så så skämtsamt det är inga tre treakkordslåtar jag gör. Nej, där, utan, nej. Det är ingen ratten datten nej, på det sättet. Det är, det, det är melodier alltså. Jag försöker hitta vackra melodier. Ja. Det, det, det är inte bara massa eh, trummor och kompo och lopar och bröter som det ja. är mycket i e eten idag. Ja. Jag försöker hitta, hitta tjusiga melodier och, och akkordövergångar och sånt. Det, det är ja. väl därför, det passar lite bra att sätter det till kör sen då va Ja just det. men det är inte allt som passar till kör Nej det är det ju naturligtvis inte jag har ju en en, en massa annat då både instrumentala låtar och och nu har det ju fallit sig så bra, eller så har jag sagt så tidigare, så var det så svårt för mig att få, få ner och göra demo och sånt här på ja, de här låtarna. Varför jag är, är, inte är ett musikaliskt geni vad det gäller att spela och sjunga själv och ja. sådär. Men lite kan man ju tuta ihop då. och äh, Så att jag har ju. Äh, man kan säga jag har använt modern teknik nu då så att jag, ja. jag spelar in hemma i min lilla hemmastudio och uh, jag spelar en sångstämma då ja, sen tar jag då för att inte jag ska förstöra min egen låt så <laughs> skickar jag in den här min, mitt sångspår ja. endast då ett monosångspår så skickar jag det till en sån här eh, eh, AI-robot en artificiell egentligen Alltså. Och sen eh, på något sätt som jag inte begriper så byter han ut min röst mot en som sjunger mycket bättre. Och eh, det betyder ju då att den här ai eh, den, den följer mig precis. F sjunger jag falskt så sjunger den falskt ja, tillbaka. Ja. Följer mitt tempo, mina nyanseringar. Så egentligen så är det ju jag som sjunger falskt. Ja. Jag sjunger med en annan ja, röst. Och det är ju eh, tycker jag är, är, är så häftigt. För det, det lyfter ju hela, hela ja. min musikproduktion. Då kan jag sitta hemma och få en professionell touch på ja, det jag gör. Det, ja. Och det har jag inte kunnat förut. Jo, jag har en del som du har köpt studiomusik i varannat gäng ner i Holland. och Men det kostar ju pengar. Ja, det är ju inte gratis. Nej, nu kostar det 240 kronor i månaden så att jag tycker ja. det är ganska hyfsat. Då. Ja, fast du vet på ett år. <laughs> ja, ja jag räknar också alltid per år. Det, jag tycker ja. det är en bra grej ja. Ja. faktiskt ja. det. Jag räknar alltid ja. per år. Allt. Men är det, är, det, är det det vi ska lyssna på nu? Ja, vi kan väl lyssna på en bit här som... som är det den som heter? Ja, det är When the Leaves are Falling kan ja. jag ha den här. Ja. Den, den, den är ju en liten nostalgiker egentligen. Som så här är det du som sjunger fast ändå inte. Ja, det är faktiskt det. Och, det jag vill bara säga att det här är otäckt. Så. Pff, mina damer och herrar världspremiär. Nu ska ni få höra Jan G. Fransén inte sjunga i radion ja. fast ändå ja, inte. Just. Eller hur det nu blir. Ja. Jag vill lyssnar då. It came a postcard with a tree with a couple underneath Standing there, as leaves were falling down I was not sure from whom it was Could it be you all time that passed? I turned the postcard soon began to read If the leaves that still are falling Will you meet me there again? Is that all love hasn't rusted yet? Can we meet at that old tree? Even if the years have passed us It can be like yesterday Come and walk with me, my dearest See the leaves fall from the tree Yes, the leaves, they are still falling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 Come and walk with me, my dearest, see the leaves fall from the tree. You listen to the Friday brunch. Du lyssnar på Freda ja Jag var tvungen att lägga en jingle där Så att vi fattar att vi är tillbaka till verkligheten Ja det är ju, det är ju Fantastiskt och det är ju fantastiskt läskigt egentligen. Ja, det är det. Jag, nu hade jag en, en sån här professionell röst egentligen från början på den här låten. Ah. Men, men det vågar man inte spela upp så alltså radiostationen äh. blir stämd och, äh, och okay. nedlagd. Utan, ja, just det, just det. utan nu är det en, en, en copyright-fri röst. Men han lät lite för mycket kalanka i min smak. Men, ah. men det är ah. som man får välja att justera sen ah. då. Ja, ja, men... Man kan, jag kan tänka mig liksom att man kan själv efterbehandla med EQ och sådana saker oh, också oh ja, för att liksom oh ja, verkligen oh ja. liksom färga det. Och det är väl det som är så fantastiskt. Jag menar, jag började ju min, min karriär med filmbolaget 80, ja, i slutet av 70-talet, ah, sen ja. 83 då. Ah. Och nu sitter man då med, ja det var ju bedrövlig bildkvalitet på den ah, tiden. och Kostade 14 miljarder också Ja, ah, vi investerar i KQ vi sitter i här nu då så eh, jag ägde ju det här huset en gång ah. i tiden och eh, Kanalgatan 5 då och jag kommer ihåg vi investerade väl var en och en halv miljon då, i utrustning ja, här ja, uppe på ja. i studion och sen så undrar jag det var Kalle Bild som var igång då när eh, leasingräntan steg till 22% ja. <laughs> då kan du tänka att sitta med en och en halv miljon då, det, det var en ja. och ja. nu sitter man med en, en, en studio då hemma bakom Den enda som skulle kunna och, toppa det är väl lingonvin Ja, jo, men det var ju, det var ju nästa faser i koken. Men det tror jag vi inte berör idag. Ja. Vad tänker du, Margareta, när du hör, när du hör det här? Liksom? Vad, vad, vad, vad, vad tänker du? Det är ju en oerhört fin sång. Ja. Alltså Eller låt. Alltså. Ja, men det är, det är så många av hans låtar som är. Det är musikallåtar. Ja. Ja, ja, ja. ja, det är bra. Det stämmer. Det, det är lite så. Det är lite sådär. Det, det är det faktiskt. det håller med det. Det är musikal, musikal. Ja, det är, det är mer musikal än musikal. Det är lite ja. musikal också, kan jag tycka, vissa. Ja, ja. Där, och där har vi en solist också som, som har gjort ett fantastiskt framsteg Han heter Jan Holmbom. Ja, ja. Han är ju mm. då ja, solist i ja. den här. Eh, vad heter den förresten? Ja, streets of London eller något Ja just Jag tror inte och det heter så Bara sådant. det är ju värt en biljett att få ja, lyssna ja, på. Herregud, ja, det ja, fantastiskt bra. Medtag tag ja. öronvax. Mm, nej, nej, nej, nej. Ja. Men ska vi prata lite om då Vad är, vad är, det, vad är, det, som, vad är det som erbjuds nu Margareta? Ska vi, ska vi, nu sitter ju folk här men gud vad spännande Det här måste jag gå på. Ja. Och sen ska vi innan vi säger alltså det, det, det är nytt också, eller hur? Ja, ja. Det, det är lite blandad kompo. Dels det som framfördes 2019 i kanske lite annan form och så, men, mm. men sen är det ju också ett antal nya låtar som, som kommer nu. Innan vi glömmer bort det så måste vi också mm. nämna vem sitter bakom pianot? På, på... Ja, just det. Det är, det är jätteviktigt. Niklas Fransson. Ja, precis. Mm. Så, mm. Gud, Fantastiskt gud, och, ja. Alltså han är som du ungefär på piano Janne <laughs> <laughs> Fast nej, lite vassare <laughs> nej, nej, nej jag tillhör Gruppen Prinskorvs fingrar Som, som <laughs> inte når så mycket Men, men, nej, men han, han, han är ju en fantastisk musiker ja. Det är en verklig tillgång Som ja. vi har här i, i bygden ja, verkligen. Mm. Och oerhört lyhörd Alltså ja. också Alltså oh det, det, det är väldigt sådär ja. Ja, jag gillar det stenart. men, men för, för 2019 då var ni i, i Brunnsparkskyrkan jag var så glad att jag fick vara i det där rummet för jag, jag var bandlyst ifrån det där rummet ja det är fler som hör på att bli, men... För, för, för, men, men jag tror inte jag svor en enda gång den, den, den gången faktiskt mm. det är en fantastisk ja. konserllokal ja det är det ju ja, verkligen men nu, nu blir det ganska häftigt för ja, det... Plan B är ju en frän ja. lokal verkligen alltså ja. Och vi kommer ju att Börja med ett ja, Akt ett säger vi ju då ja. Sjok ett Och sen blir det mat mm. ett litet, En liten paus Med mat och sen fortsätter vi Och så blir det kaffe Och sen är det en avdelning till då ja. Innan vi ja, det är perfekt. Sätter stopp ja. Det. Ja. det finns ju bar också ja. och Ja det gör det, det gör. Ja. Ja, jag Och det, det brukar vara totalt bra ljud på på ja. på planbåten. Ja, det, det, mm. det är det något han kan axfors så är det öl. Eller jag menar ljud. <laughs> <laughs> så ja. så, så, så, så, så ja. Och det här går av stapen då. Vi två tillfällen. Ja. Eh, fredagen den 12 mm. september. Nej, och då, september är september. April, givetvis. Ja, det var ju hela då. Eh, ja, ja. Passerade, passerade ja. vi känd den där. 12 april och då drar det igång vid 19 höghet eller vad som helst. 19. Ja, just då. Ja. Men då kan man komma lite tidigare och ta en byrå. Det kan och man ju nog ja. göra, ja. Ja. Och ja. Sen är det ju då på lördag den 13. Ja, just det. Och då, är det lite tidigare. Och då är det klockan 5. Ja, just det. Sjutton. 17. 17. På och om man nu, om man nu, hur får man ta i biljetter då? Eh, det köper man. Eh, bäst på eh, skoshop stufopp ja, ja. Eh, som, som, ja de... De ligger mitt i mitt i stan, mitt och i stan ja mitt i gamla ja, butikslokal och eh, så ja Känner man har så kan ja. man kolla med dem men ja. men, men, men är ju smartast ja. det är liksom de har ju sina öppettider eh, Ja perfekt och, och, det, och det kostar 395 Det kostar tre, 395. Det är ju skitbilligt jag såg Ja men det är verkligen busbilligt Jag såg nu jag, vi, vi, vi var lite sugna på åka ner Och titta på Solala Som ja. har en krogshow ja. Utan mat jag, jag, jag tror det var 1195 spänn mm. Utan mm. Och sen har man lägger mat på det Och så ska man bo i Göteborg också Så 395 spänn är skitbilligt Och pendeln går ju dit till Trånås ja. Tror jag Eller nej, är Nej Nej, det, det går ett att Tolstrona. Jag bara, bara larva med. Hörrni, ska, vi, ska vi bjuda på någonting sådär? Uh, ska vi försöka runda ihop det här nu då, på något sätt? Ska vi, ja. har, vi, har vi något som vi ska liksom. Ja. Eh... Hur känner du nu då? Hur känner du för att det här ska upp nu igen? Är du, är du... Nej, jag tycker det är jätteroligt ja. Ja, det, det är ju fantastiskt kul att, att körmedlemmarna spontant tycker det här är roligt att sjunga de här ja. låtarna det, det, det är helt fantastiskt för att det, det, det känns ju som det lyfter lite grann och man blir inspirerad kanske skriva ja. mer ja. så alltså Jag har ju massor med sånger som ligger hemma i den där berömda skollådan ja. som inte har kommit upp än att... På tal om skollådan shop det där, man köper biljetten för att ja. fortsätta. Va? Ja, precis så här. Men sen, sen är det ju, sen frågar folk mig ofta vad är det för sorts musik du skriver och det är ju väldigt svårt att förklara det att jag är ju och Men om jag, om jag, om jag säger, om jag säger så om innan du bara ja. ställer så här, vad, är det, vad lyssnar du på för musik? Inte mycket då. Är det så? Nej det blev ju så att under åren då så Nej, de skulle ju sova oss. Ja. <laughs> ja, Nej, men jag, jag vet inte. Hemma så är det min fru som sköter eh, det här Spotify-kanalen ja, okay. med bravur. Och, och som sköter ju det då så man får någon input. Men, men annars så har det ju varit väldigt, väldigt sparsamt för min del. Ja, och det, det kanske har varit bra så har jag fått eh, hitta på egna saker ja, det, istället. Ja. För, det, för du är ju ganska, du är ganska bred. Eller, ja, Eller det, du, det, du har det, ganska mycket Alltså du har breda influenser Det, det, det, det finns alla sorters musik I, i, i, i det här hip -hop. utbudet Det gör Utom hiphop Nej, nej, nej inte, inte, inte rap Och inte hiphop Alltså Annars... när Holmbom framför något blir det nästan hiphop <här> Nej, inte ens det <här> <här> <här> Nej, då är det ju När Holmbom kommer in där på På konserten nu då nästa här Så är det ju Music Hall Så ja, det är verkligen ja, det, det dunkar till ja. just den låten där. Faktiskt, ja. det. Men det var... sen kan det även vara, vara, vara jag Country låt till exempel ja. Om eh, Den här stackaren som inte kunde välja mellan flickan och eh, banjon och fraskan Han valde mm. <laughs> banjon och fraskan <laughs> faktiskt Ett tag ja. Ja, Vi kan lyssna på den bara några 10-20 ja. ja, ja, sekunder ja. Bara, bara ja. För att se Vad det är för stil det, Och det är den som heter Rainbow Song Ja just, just det, det. Va, va, varför heter du en rainbow song där? Är, jo, är det så hbt, hbtq? Regnbågen går ju ner där och de här killarna då med banjon och flaskan de letar ju efter guldet ah, ah, som de tror. Ah. Men sen visar sig i slutet då att det här guldet var inte guldet utan det var ju hans gamla fästmö som hade lämnat honom. Då kommer hon tillbaks ah, och mm. så knyter vi ihop historien ja, så ja, väldigt så. fint. Där jag var det jätterädd slutet. att du skulle säga att guldet blev till sand och då tänkte jag, då nu får vi copyright-problem. <laughs> så, så det var ju skönt nej, det då. Nej, nej, nej. nej men vill du starta och tack det? Ja. Didn't find a single trace, yes, the voice that you said Even looking boys, for it should be there. We've been looking all our life for a better way to live. As we live here in the middle of nowhere. But for all of us a state, our mothers for a spray. Now to give our lives to the bottle and the banhue There's a rainbow going down at the north bottom of my town But we didn't find the gold supposed to be there Didn't find a single trace, just a voice or two say Even looking boys, for it should be there Oh, no, a day, a special day When the rainbow showed again She came walking down the street as yesterday She left... Vi hörde din fritagsbransch Du lyssnar på Fredagskrallen Ja, hörde man ju banjon, verkligen yeah, Ja, det var... Was... Det var country det. Det var hästjass. Vi, vi rundade om lite hästjass idag tänkte jag. Ja, ja men det där var det var din kompis Ai som sjöng där också. Ja det var faktiskt det. Ja. Vi gjorde det bra tycker jag. Ja verkligen. Kan bli något med den. Ja. <laughs> den killen, jag så fram ja, med. ja. Bara han sköter däxor. Alltså. <clears throat> men sen vet man inte vad som händer. när Han kommer i målbrott. <laughs> nej nej det kan vara illa. Och ni, eh, jag tänkte innan vi stänger ner det här idag. Så, så, tack Margareta och tack Janne för, för den fantastiska informationen Och för den fina musiken Och vill man som jag då uppleva det live Så är det den 12 respektive 13 april På plan B Biljetterna på sko Shop. Och, och, och föreställningen heter Tranås hundra år igen Eller något sånt där nej, jag vet inte, nej, jag vet inte. Något sånt där va Ja så jag förstår inte varför jag drar så. Och, och ja, men du, Janne, du, du, du nämnde ju så där lite ja, ja, i en bisats sådär, <laughs> Nej, no, <laughs> <sådär>. <laughs> <laughs> och så där. Jag kom här med från landa, Och då säger jag bara don't shut me down, säger jag bara. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down It's getting dry. Alltså den här släpptes 2021 Det är helt ja. galet alltså Ja vi hade ju förmånen i söndags att var på den här föreställningen i London ja. Abba just där Det var ju helt otroligt med Avatarerna och ja. Hela, hela balletten och... Är det sådär, det är, det är från första när man kom, Alltså redan innan allting börjar Så börjar det eller? Ja Det är 3000 i salongen <skratt> Du vet, ABBA i Storbritannien De är så stora så det kan inte du tänka nej, Den nej, gången, alltså. det är nej, bara nej. i Sverige Här vi lite ja. rynka på näsan ja. Men det är tunn, tunnelbanan Full med ABBA ja, ja. Skyltar och BBC har gjort en dokumentär Nu för 50-årsjubileet Imorgon då från Ah. När de vann i Brighton och European Broadcasting Union har gjort en egen dokumentär ah. 50 länder sänds på tv. Och SVT går nu ut med och sänder den här gala föreställningen kväll över Worldwide okay. över SVT Play. De öppnar ah. ju upp där då, så det då. Det blir bara större och större. Ja, ah. det, ah, det, det är helt galet. Alltså, alltså så extremt skickliga har man varit att, att förvalta si, si, sin, sin musikskatt. Att de har, och att de har varit så skickliga på att förvalta sig själva också. De har satt salonger sedan 2022. Aa. Nu har de förlängt det till 2026. Då, Aa, för de är, folk är inte mätt där. <laughs> Åk gärna om serien, fast inte den 12 och 13 april. Nej, nej, <laughs> nej, nej. nej. <laughs> då Då, får ni hemma då finns det <laughs> <man laughs> <så. laughs> ju. Ja, nej, ja. men ABBA är en sån där. Det, det, det, det händer liksom ständigt, man hittar ständigt nya saker. Vi sjunger ju alltid nästan i, i, i sångarbröderna. Vi ska mm. ju ha en konsert för, en björnkonsert. Där någonting bara, fick, det måste vara kopplat till björn. Och det var ju rätt tacksamt då. Mm. <laughs> med, med Björn och Lvius. Ja, han, vi har ju han. sett man var Mia-filmerna hemma med våra barnbarn. Ja. Bara sådär 48 ja. ja, gånger. Ja, ja, jag. Ja, som jag pratade ja. om hon som gillar <laughs> dinosaurer. ju ja, de där mm. banden, de går liksom. Eller DVD-erna går på non-stopp. Ah, fruktansvärt bra. Och Meryl Streep är ju inte så jävla dålig. Hon heller i Nej, det, man Jag, jag gillar så. alla de här skådespelarna. Och de sjunger ju verkligen. Jag menar, ja. de har ju många har varit i Stockholm ja. och sjungit in och så vidare. Så ja. Att, ja, det, det det. vill man se Mamma Mia-filmerna så blir man riktigt, riktigt glad. Ja, alltså, verkligen. Det. Janne, Margareta, mm, stort ja. tack för att ni kom till Fredagsfrådan och förgyllde den här morgonen. Och, och, och, och försåg alla lyssnare Med god produktinformation Bara en sån sak Och som vanligt så tänkte jag faktiskt avsluta Med ett stalltips och, och jag tittar på, på Janne och så funderar så på vad fan ska jag ge tips om? Och så man på potatis. Tack ska du ha. Jag är ju såna sån här hobbyodlare. Framförallt min, min hustru är en extrem hobbyodlare. Och förra året så sa så ah, vi vi sätter potatis. Det brukar vara så, det, det brukar vara så billigt. Så det brukar man aldrig behöva odla för det är så billigt i affären. Men då köpte vi en potatissort. En tidig potatissort som heter Cherie som har rött skal så det är därför den kallas för kärlekens potatis <laughs> sådär, sådär. och den är så god och den är så lättodlad den är, den är resistent mot precis allting mot, mot röskatt, mot mögel, mot maskar allt är den resistent så det är mitt stalltips ska du sätta potatis år sätt inte din sista potatis utan sätt en potatis om namnet cheri och med de orden så önskar jag er alla en riktigt skön helg. Tack Margareta, tack Janne tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej! Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind.